Rugăciune pentru taina Sfintei Cruci și împlinirea poruncilor iubirii. Aleluia! slavă doamnei Doamne fiul Fiului Dumnezeu! Te iubim și te rugăm! Dăruiește-ne taina Sfintei Cruci, fiindcă atunci când pe cruce ai fost înălțat, adâncul poruncii tale să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău,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 Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția cerurilor, în noi a intrat și ca o sabie de Duhurile cele rele, de Duhul cel lumesc, de Duhul cel trupesc, ne-a separat. Să urcăm treptele adevărului Tău, care Sfințește, ne-ai rânduit și ne-ai ajutat. Pentru noi, cuvântul Tău, eu sunt poarta oilor,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 că vei fi cu noi până la sfârșitul vremurilor am trăit. Aleluia! slavă ți Doamne Iisăristoase, Domnul Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne iubirea, mila și lucrarea pentru aproapele nostru ca să purtăm taina Sfintei Cruci și să facem porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Îndemnul tău, du-te și fă și tu la fel, pentru noi, în gând mereu l-ai rostit. De aceea ce înseamnă fericiți cei curați cu inima ca aceea vor vedea pe Dumnezeu, încât să vedem în aproapele nostru chipul și icoana ta, deși în păcate de moarte a alunecat, fiindcă poruncile tale nu le-a lucrat. Prin funcții pierzătoare de suflet, bogății, viclenii, lene, mândrie, mânie, slavă de șartă,